רק ברדיו קסם, מאבה שש הרשת החינוכית של כל ישראל. טוב, צהריים טובים לכם, צהריים טובים לך אהרון. שלום מורג? משה, שלום אייל גולדמן. היי, מה העניינים? בסדר גמור. קודם כל אנחנו שמחים לראות אותך פה איתנו. שמח להיות. אנחנו רואים, אחד מהאבות ה... המובילים בתחום זה של התקליטנות בארץ. מהדור החדש. מהדור החדש, טוב. מוותיקי הדור החדש. מוותיקי כן, כן. <laughs> <מבטיקי> הדור <laughs> החדש, אוקיי. <laughs> okay. אנחנו, אז יאללה, יש לנו היום ספיישל ז"לים? כן. אז, קודם כל, גרי אקשטיין של 120. כן. אנחנו נפתח בשיר שנחתך לנו במדען ויניל הקודם. גרי אקשטיין עושה... סטילידן, לזכרו okay. של וולטר בקר, שמת לפני שבוע ומשהו. כן. Okay. אז הנה היא שוב מנגן, והפעם עד הסוף, שש דקות של הנאה. הנה, מגיע. אני אגיד לך, כמו ששמענו פעם קודם את האינטרו, וזה גם קטע מעבר יפה, יפה מאוד, כן, איך אומרים, צריך פה לפעם הבאה להשלים את הקטעים האלה כן, ככה, וזה יפה מאוד. אנחנו נשמיע את השיר במקטעים. במקטעים, דקן, במקטעים <laughs> עכשיו הגענו כן. עד האמצע בערך. טוב, אנחנו uh, לאורח שלנו, לאייל גולדמן, uh, די.ג'יי. <laughs> מוזיקאי. מוזיקאי. אספן, שהביא לנו... Uh, תקליטים יפים מאוד לאולפן, סביב נושא אחד, שהוא אה, לצערנו הזלים כן. שהלכו לעולמם אה, בשנים האחרונות, אבל אני חושב שאנחנו מתחילים עם משהו שהוא ממש טרי. כן, אה, כן. אולגה רזוקאי. צ'וקאי, אתה מבין? לא הצלחתי להבין נכון את השם שלו. זהו, איפשהו אני קראתי שקוראים לו צ'וקאי או צ'וקאי, והוא בכלל נולד תחת שם אחר, שירינג או משהו כזה, או שירינג. אתה יודע, הוא המציא לעצמו שם שזה נחמד. אז הוא נפטר בשבוע שעבר, מצאו אותו באולפן המקורי של להקת קן, שהוא... שדרך אגב, סביב נסיבות מותו. לא יודעים למה. יש כלשהו, כי בהודעה הרשמית שפורסמה כתבו שהוא היה... הוא אבל על מות רעייתו שנפטרה קודם, אז לך תבין מה אתה קורא בין השורות פה. אם בכלל... הוא גם לא היה בריא. זאת אומרת, זה נראה לי, הכל ביחד, הוא אמר, אוקיי, מיציתי פה, בוא נקרא לזה ככה. האיש היה בן 79. כן, לא צחוק כבר. ומה שהוא עשה, זה היה כמו בן אדם בן 700. מבחינת כמות ההשפעה שלו על עולם המוזיקה. כן, אז זהו, לפני שנה הלך ג'קי ליבזייט. שהיה המתופף של להקת קן, שאני בתור מתופף, אני לא יכול להסביר אפילו כמה הוא השפיע על הנגינה שלי. ואחד הפספוסים הגדולים שלי בחיים, זה שממש באוגוסט שעבר, הייתי באמסטרדם, והייתי אמור להיות בהופעה של ג'קי ושל טוני אלן, המתופף של קוטי, והייתי נורא עייף, אמרתי, אם אני הולך, אני פשוט ארדם בהופעה, אמרתי, יהיה בסדר. אז אם יש, מסקנה אחת, כן, אם יש מסקנה אחת מהחיים, אסור לפספס. אסור להגיד, אולי, פשוט נכון. תעשו. אולי נכון. אנחנו נדבר שנייה, לפני שנשמע את, את כן, על קראוט רוק בכלל. תסביר מה זה קראוט רוק. בפשט, רוק גרמני, אבל אפשר לעשות את זה קצת יותר, יותר מעניין. כולם מדברים על ישראל, דור שני, דברים... זה דור שני של גרמניה. ההורים שלהם בגדול היו נאצים. Mm -hmm. והם הלכו בכיוון של 180 מעלות הצידה, שהלהקה אולי הכי בולטת זה כמובן קראפטוורק, ואז כן, ואז יש את נוי וטנג'רינרים שגם יגיעו בהמשך, וזה משהו שהם פשוט ניסו להגיד, אוקיי, אנחנו לא אוהבים את המוזיקה האמריקאית, מצד שני השורשים שלנו רקובים, בואו נמציא את הכל מחדש. צריך להגיד שהקראוטרוק זה מושג שבכלל הומצא באנגליה, זה גנאי, כי קראוט זה הכינוי לנאצים, קראוט זה כרוב. ואז בעצם היה את השיר קראוטרוק של פאוסט, שאמרו, אתם קוראים לנו ככה, אנחנו נעשה קטע שקוראים לו קראוטרוק. אז אנחנו נשמע עכשיו את הקראוטרוק של קן, יס וויטמין? כן, וויטמין C. כן, כשהמיקרופון היה סגור, אמרתי... זה העניין, זה העניין. אני אמרתי לאייל שזה לא נשמע קראוט רוק, קראוט רוק, זה נשמע מאוד פופי. ואז אמרת... זה נורא פשוט, הם הצליחו להביא את האוונגרד לפופ ואת הפופ לאוונגרד. זאת אומרת, זה סוג של התפלק להם. כמו שהיה להם להיט אחד שנקרא I want more, שהיה באמת כאילו בטופ אופ דה פופ וכאלה, ומצד שני יש להם את mother sky. ואת הללויה, והם אמרו, אנחנו עושים מוזיקה, אתם תחליט אם זה פופ, אם זה אבנגל, אנחנו פשוט מפעל שמייצר מוזיקה. נכון שהביט פה הוא יחסית מאוד מאוד פאנקי, ובגלל זה גם, אתה יודע, לקחו את זה כל מיני אומני היפ ודגמו וזה, זה לא הביט המוטוריק. הקלאסי, מה שנקרא, שנוי היו מאוד בולטים בו, שקראפטוורק. קראפטוורק, קראפטוורק, קראפטוורק, קראפטוורק זה אולי הלהקה האהובה הם הרובוטים של הקראפטוורק. זה להקה שכבר הייתי שלוש פעמים בהופעה, זה לא יימאס לי בחיים לראות אותם, זה הדבר המושלם מבחינתי. מה מיוחד בהם? במי? שמעת שראית, ראית את ההופעה של להקה שלוש פעמים, ואתה אומר, זה לא... תראו, זה קודם כל הופעה בתלת זאת אומרת שאתם הולכים עם משקפיים, זה לא כמו בקולנוע שזה כזה, אוי, נחמד, איזה כריש, זה... זה, יש להם שירים רובוט. זה אירוע, זה אירוע בפני עצמו. אז היד של הרובוט מגיע מעל הקהל ויורד, וכל הקהל מתכופף, כי זה מרגיש אמיתי. ומכוניות עוברות באוטובון, ואתה מרגיש שאתה נמצא באמצע כביש. אני לא רוצה לשאול מה יש במודל. לא, במודל זה הכי פשוט, רואים פשוט סרטונים של דוגמניות מפעם. כלום. זה כאילו הכי פשוט, זה השיר היחיד שאין טוב, <אז יפה. אז והנה, נעבור למה? אה, נעבור בעצם לאחת הלהקות הכי חשובות מבחינתי בעולם של הסטוג'ס, ואותם זכיתי לראות ב-7 לשביעי 2007 פה בישראל. ולמה אני לא זכיתי? כי זכיתי לראות אותם עם רון אשקלון וסקוט אשטון, האחים אשטון, שהם בעצם הבסיס של הלהקה, שנפטרו בשנים האחרונות, ואני אה, לא מצליח לדמיין את הרוקנרול אחריהם. כי אין להקה שבעצם לא שפורמר במודע או לא במודע, בין אם זה רוק או פופ או פאנק, זאת אומרת, אין פאנק בלי אסטו כן. ותגיד מילה טובה על איגי פופ. איגי פופ, אולי הפרפורמר הכי גדול שראיתי בחיים שלי. זאת אומרת, יש את כולם, יש, את, כאילו, האהבה הכי גדולה שלי בעולם היא קווין, שגם נשמע היום, ופרדי מרקו באמת, הוא אה, אולי הסולן הכי כריזמטי בעולם, אבל לא ראיתי אותו בהופעה, לצערי, אבל איגי פופ זה ספירה משלו. זאת אומרת, יש כמה אנשים כאלה בעולם, טום וייטס, איגי פופ, פרדי מרקורי, קיט ריצ'רד, שזה כאילו, אתה לא יכול להשוות אותם למישהו אחר, כי זה ישות בפני עצמם. וכשאיגי מסטוג'ס, הוא הרבה יותר טוב. וואו. זה, עוד פעם, זה כאילו, אתה לוקח את המאה אחוז, והופך אותו לחמישה מיליון אחוז. הוא פשוט עלה לבמה, אני לא אשכח את זה בכם, עלה לבמה רק עם ג'ינס, בלי נעליים, בלי חולצה, תפס את המיקרופה וזה, וקפץ וכך התחילה ההופעה. Mm. ואתה אומר, מפה לאן זה יכול להגיע? זה הגיע לשלב שהוא פשוט מעלה את כל הקהל הבמה לשיר איתו. זה, זה דברים... מעניין מאוד. מעניין. אין דברים כאלה. אז נשמע just, את הסטוג'יז. כן, אם אני רוצה להיות אדם מעניין מאוד, הסוג הזה של המוזיקה מעניין מאוד. כן. פרוטו-פאנק, הבנים מבחינתם הגדירו את עצמם בתור להקת פריג'אז. יש לנו אורח בטלפון? בן? הלו! מה נשמע בן? שלום, מה נשמע? אין טענות. שבוע טוב. שבוע טוב, בן, דש מאייל גולדמן. איזה כיף. אנחנו רוצים לדבר על היריד, יריד התקליטים ביום שישי. תודה רבה, בבקשה. דבר נא. היריד התקליטים ב-15 לתשיעי, יום שישי, בדיזינגול סנטר, ברחבה של בין חלק הצפוני וחלק הדרומי, ויהיו קרוב ל-25 דוכנים שונים, חנויות שונות, חברות, ויהיה... בין אתה יכול לדבר טיפה יותר חזק? יהיה äh, מגוון רחב של תקליטים יד äh, ראשונה, וכמובן יד שנייה. מרשנדייס, דיסקים, מבצעים, מכל מיני להקות וכל מיני דברים שמיועדים לאותו יום. מה, יש uh, חברות בארץ שהן uh, מדפיסות uh, תקליטים והן גם באות ורדי, לפסטיבל הזה? ורדי, רוב התקליטים זה תקליטים... Uh, תוצרת חוץ, אבל יהיו תקליטים תוצרת ארץ, שאוזן השלישית, דיסנטר ו-NMC ולב גרופ, הם משתתפים דרך החנויות או דרך החברות שהם, יש להם דוכנים לאותו יום. אז אתה צופה להמון קהל של חובבי וינילים בוודאי, ביום חמישי? ומתרבים יש... ומתרבים. יש איזה משהו שאתה יכול להגיד... הכי מעניין וכי חשוב שיכול להימכר, להימכר ב... בפסטיבל הזה? הדבר היחידי שיכול להיות לעניין את כולם, יהיו המון מספרים ביד שנייה, ככה החבר'ה הבטיחו לי, שהרבה זמן לא היו בהישג יד. Mm -hmm. כמובן, המבצעים על התקליטים החדשים עם העזרה של החברות, שזה הולך להיות אה, לפחות עשרים מספרים במחירים מאוד מאוד אטרקטיביים. Mm -hmm. זה מה שאני יכול להבטיח. ותקליטים יד שנייה במחירים החל מהם? בוודאי, בוודאי. החל מחמישה שקלים לפי מה שהבטיחו החבר'ה, ועד, אה, בואו נגיד אלפי שקלים. תגיד, יש לי שאלה, האם נאמר שיש לי ערימת תקליטים? <תקליטים>, <תקליטים>, <תקליטים>, <תקליטים>, <תקליטים> לא רוצה אותה בבית, אני יכול לבוא, לשים את הערימה ככה באיזשהו מקום וגם למכור. <laughs> <laughs> <laughs> אני, <laughs> האמת, לא רוצה, לא רוצה מעכשיו להבטיח דברים, אבל uh, לפי משהו שהבנתי, <laughs> דיזינגוף <laughs> סנטר לא מעוניין אותו יום למכור לאנשים שהם לא ברשימה או אין להם דוכנים. <laughs> <laughs> אבל אפשר. <laughs> <laughs> לעניין את הבעלי דוכנים שמתעסקים ביד שנייה, שיבואו ו... בעצם ניקום. בוודאי, בוודאי. טוב, בוודאי. בן, בן תרשום, את, תרשום את משה ירונסקי ליריד הבא, ובינתיים אנחנו נגיד לך תודה רבה, ובהצלחה עם היריד. תודה רבה, ושיהיה לנו הרבה, הרבה, הרבה. ואנחנו נשמח לשמוע על ירדים כאלה לעתיד, ורואים שאתם עושים תקליטים כאלה, שאנחנו נוכל לפרסם אותם. אמן. וחג שמח לכולם. שנה טובה. להתראות. להתראות, בן. תודה. ביי. ואנחנו עוברים ל... עוד להקה שהיא אחת מאבות המזון שלי, הביסטי בויז, שממש לפני חמש וחצי שנים, נפטר הבסיס שלהם, אדם יאוק. MCA, גם כן בן אדם שמאוד מאוד השפיע עליי, הוא עבר מלהיות מין כזה ילד פרוע ובלאגניסט ורוק אנד רול, לבן אדם שארגן מופעים למען שחרור טיבט. Mm -hmm. זאת אומרת, זה מעבר שהיינו חושב שאף אומן רוק עבר ממש ככה, גם סטינג שהיה כזה, אתם יודעים, יערות הגשם וזה, זה משהו אחר לגמרי, והביסטי בויז באמת... פתחו לי את העולם מבחינת החיבור לפאנק וסול ורוק ופאנק וכל מיני דברים. אנחנו נשמע קטע שנקרא Open Letter to N.Y.C שזה בעצם קטע שדוגם את ה-dead אה, אה, boys והופך אותו להיפ-הופ, dead boys, משלו את החתלקות פאנק הניו יורקיות המיתולוגיות. עבדנו פה ושתולענו פה קצת, ומה אנחנו עוברים הלאה למשהו מעניין? תראי, אנחנו פה בכל זאת, אנחנו בישראל, no. וגם הרבה מוזיקה ישראלית כמובן השפיעה עליה, ועכשיו, חושב שזה מגניב, כי להקת הקליק הייתה כאילו הכי לא ישראלית, ומבחינתי זאת מוזיקה ישראלית. Mm. וכמובן שיש פה שני אנשים שנפטרו מהלהקה, שזה קודם כול לז'אנג'ה גולדברג, ש... ממקימי הקליק. המתופף. המתופף האגדי ניגן גם עם פורטי סחרוף ולהקה אה, מקומית ופשוט אחד מנגני ההפקות הכי גדולים ואהוד בנק כמובן אבל אה, בקליק הוא באמת היה המנוע של הלהקה ואותו אישית לא זכיתי להכיר, אבל כן זכיתי להכיר ולעבוד עם אלי אברמוב, mm. שנפטר לפני ממש שנ שנתיים. שנתיים אני חושב. ויצאנו קצת לעבוד ביחד, לעשות כל מיני פרויקטים ועניינים, mm. ואחד האנשים היותר צנועים ומקסימים שיצא לי לפגוש, אתה יודע, בן אדם כתב שירים כמו אינקובטור וגולה, ומצד שני את "אני ניצחתי" של דן אינטרנשיונל, והוא עשה כל כך הרבה דברים, והוא עדיין היה כאילו נורא... איש עבודה, בא, מקליט, הולך, כאילו, מבחינתי זה היה כמו, לא יודע מה, לפגוש את... לא יודע מה, פיל ספקטור. כן. כאילו, וואו. הייתי הולך על ג'ורג' מרטין. כן, אבל כן. בקטע רבוע. כן, בקטע הזה כן. טוב. וזהו, אנחנו נשמע את גולם, שזה קטע שאני משמיע הרבה פעמים לחברים מחו"ל, אומרים לי, א', אין מצב שזה ישראלי, ואומרים לי, מה, אבל זה מעכשיו, נכון? זה מתחילת הייתי, שמים לי, אין מצב, זה נשמע כאילו להקה שמנסה לחקוד LCD Sound System, אומרים לא תקשיבו, זה הפוך. זה הדבר האמיתי. אוקיי. Okay. גולף. הבנתי ממך שבעצם אתה משתמש בזה לא פעם כ... למשהו לידי שאתה עושה בו. כן, תראה, זה משהו מאוד ייחודי. דרך אגב, מישהו לא קלט את השם, קוראים לשיר גולם, אם מישהו לא קלט. תראה, זה משהו מאוד ייחודי בעולם, גם כל הסאונד הזה. כן. זאת אומרת, היום קוראים לזה פאנק פאנק. ואז היו כל מיני נעקות שעשו את זה במנצ'סטר וקצת בניו יורק וזה, אבל... הלהקה שהכי מזוהה עם הסאונד הזה היום זה LCD Sound System של ג'יילס מרפי, שיצא לנו על אלבום שלפני שבועיים, mm. ואני משמין את זה לאנשים מחו"ל, ואומרים לי, שמע, לא, לא יכול להיות. תגיד לי רגע אחד, לא הגיוני. אני, אני, אני... שאתה, גם שאתה בעצם די-ג'יי, אתה אני... די-ג'יי מוזיקאי, תגיד. או מה, זהו, מה קודם תגיד. למה? תגיד. קודם יש לך כל... כך... ידע עצוב כל כך במוזיקה, תגיד. תגיד. זה ממש מדהים. יש גם מה שנקרא פרקטיקה. תראה, אני התחלתי לאסוף תקליטים בגיל חמש בערך. Mm. זה היה שנת שמונים ושתיים. אוהו. מה היה הראשון? מיוזיקל יוסף. יוטוב טודי, פסדה דוצ'י. זה התקליט, ה... <laughs> זה <מבחינתי. laughs> שה... התקליט הראשון זה ההורים קנו לי את מוזיקה של צביקה פיק בתור תינוק. אבל מבחינתי, האיסוף של המוזיקה התחבר לזה שהתחלתי לנגן, אני מתופף. והיום כבר עושה הפקות אלקטרוניות ודברים כאלה וזה. בעצם הרצון... לקנות עוד תקליטים ועוד מוזיקה, באיזשהו שלא אמרתי, רגע, זה לא יכול, כאילו, זה חייב להתקיים איפשהו, ואז אמרו לי, תשמע, יש לך מלא תקליטים, בוא תהיה תקליטן. ככה זה עבד בניינטיז, זה לא כמו היום. אני מלמד בבית ספר, במכללה שנקראת BPM, אני לומד שם קורסים בתקלוד ודברים כאלה, והיום זה מאוד מורכב, עם מחשבים וציודים וזה, ואז זה, אה, יש לך תקליטים, בוא, יש מסיבה, בוא תנגן. אז ככה אני התחלתי ללקט, ובעצם אה, ככה המצאתי את המקצוע לעצמי. רגע, ואתה עד היום בעצם הולך עם תקליטים ככה? זהו, תראה, בוא נגיד שאני עושה גם הרבה אירועים וחתונות, וכל, כן. אז שם באמת הלפטופ שולט. לפטופים עם קונטרולר, כי זה גם לא פרקטי. כן, ברור. אבל לתקלוטים מיוחדים אני עדיין מגיע עם תקליטים. ויש תקליטים שבאמת אני אנגן אותם פעם בשנתיים, שלוש. אבל הם נמצאים שם בשביל הטיקלות הספציפית, ובשביל הסאונד הספציפי, ובגרסה הספציפית. ואתה בא עם הפלטה ככה. זה כבר... <laughs> התקליטים, <laughs> שאני בא עם התקליטים, זה כבר מספיק עובד. <laughs> כן. טוב, יפה מאוד, ואנחנו נעבור לעוד משהו מעניין שאתה הגדלת למקור. הבאתי פה את המקסי, <laughs> כי ככה בישראל קראו לסינגלים בתקליט, כן. של למה <laughs> פיל, שזה בעצם יוסי אלפנט ז"ל. <laughs> <laughs> <laughs> אולי אחד מגיבורי הרוק הגדולים והטראגיים. של הרוק הישראלי, שנפטר באמת רגע לפני שהוא הפך להיות סוג של משהו, הוא עבד, הוא היה ל"ת להקה ו"חדר 101", והוא עבד עם אהוד בנאי והפליטים, הוא בעצם עשה שם את האלבום, ואז הוא התחיל להוציא סינגלים לבד בתור עולם הפיל, והוא הפיק את חברות משנטשה השני, איך הוא נקרא, שינויים ברגלי הצריכה. והוא כתב לגידי גוב את ענן מושר והכל על ואז הוא מת בהתקף לב. על הבמה בלוגוס, mm -hmm. שזה באמת הכי רוקנרול שהיה פה בישראל. והוא איש פשוט, הייתי מת להכיר אותו, אבל זה באמת אומן... לא, תקשיבו למילים, אין לי מה להגיד מעבר. איך ש...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 What's up? רדיו קסם, מאהב ה-6FM, מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון. הרשת החינוכית של כל ישראל. כן, זה היה מעניין. <coughs> רדיו קסם עם קסם של תוכנית. כן, עם קסם של תוכנית, נכון. טוב, אנחנו במעדן ויניל, כי לא הזכירו לכם את זה. Universe. אנחנו מדען ויניל, עם אייל גולדמן. הם <ום> שומעים פה ניילון של תקליט. זה ניילון של תקליט, התקליט חוזר. זה בסדר גמור. התקליט חוזר, התקליט שאנחנו עומדים לשמוע כבר יושב לו על הצלחת. מה אתה אומר, משה? בוא נתחיל, תעלה אותו ונדבר... אני חושב כזה, יש פה שמות שראיתי עליה טיפה, זה פשוט... זה גם שיר שלא צריך להציג אותו בעצם. כן, בואו פשוט נשמע אותו. בואו נשמע אותו.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 בשבילך שוב בלי מנוחה מה שהוא אוכל אותך עוד כוס קפה זה אוכל זה מרפא קח עכשיו ספר טוב שם ודאי תמצא על מה לחשוב אז אולי תפסיק Oh Oh Oh Oh Oh Oh gi <laughs> אריק איינשטיין. אין, אין, אין, אין מה להוסיף. אין מה להוסיף, בדיוק כך. אבל מה, אני מסתכל על ה... איך אומרים? שמעתי את זה באמצע, ואני אומר לעצמי, וואו, שומעים פה את הצליל של חיים רומנו מהגיטרה שהוא עושה בכלל, היה פה כיבושי, היה פה אראליק אמינסקי, בכלל, שמות, משהו, משהו. אני גם מסתכל על כל החבר'ה האחרים, שוב, זה הוקלט בקולינור בכלל, שאני קראתי אותו על פעם הזה כל כך טוב כן, זה היה מעניין מאוד, בהחלט. אנחנו עוברים עכשיו. תראה, אנחנו עוברים לדיוויד בוי, אבל דיוויד בוי נפטר לפני שנה וחצי, והוא הוציא באמת את בלקסטאר, עם לסדרוס, ועניינים וזה. אבל אני החלטתי ללכת אחורה, כמה אחורה, לה, להיסטוריה הפרטית שלי עם דיוויד בוי. מה שהבאתי זה את האלבום הראשון ששמעתי של דיוויד בוי, שזה בעצם האלבום הראשון שלו באיזה מין... תקליט קומבינה כזה שעשו באיטליה ומכו בסופרים. על בום ראשון שלו יצא ב-66 נדמה לי, נכון? כן. באיזה לייבל עלום שכם, דראם? דראם, כן, לייבל קיוני כזה, אבל מה שקורה, בן דוד שלי הגדול הביא את זה מחול, והוא כנראה אהב את דיוויד בוי של לטס דיילס וכאלה, והוא לא אהב את זה, אבל אני הייתי ככה, נגיד, בן 10, 11, וככה ממש, ראש השנה, סוכות, כל המשפחה וזה, אני נמצא להורים שלו. והוא אמר לי, בוא, בוא, תשמע את זה. אז הוא השמיע לי את ג'נסיס, ג'נסיס עם מאמה וכל זה. ואז אני שואל, אם את אתה תקנית את זה שאתה רוצה, אתה יכול לקחת אותו, אני לא אוהב אותו. עכשיו, <אח> קודם כל כן. ואז הוא בוא, בוא, תשמע. ואז שמעתי את השיר הזה, ואמרתי, זה דיוויד בוי? <laughs> ואז בשיר לגמ... השירה, אמרתי, וואו, לא זה דיוויד בוי? בוי? ושמעתי את זה. מי ששומע את זה יודע שזה ממש ממש, אבל ממש לא דיוויד בואו. אז זה בדיוק העניין. אני, איזה כמה חודשים הייתי משכנע שזה דיוויד בואו, ואני, מה? על זה כולם עופים? ואז אחי הגדול הביא בקסטה את זיגי סטארדאפ, אמר לי, אוקיי, משהו פה... ממש מוזר. <laughs> זה כאילו שני אומנים, ש... מה, אומן אחד יכול לעשות? ופה זה התחיל לפתוח לטובה של וואלה, אומן יכול להשתנות תוך כדי השנים, כל מיני סאונים, כל מיני סוגים, ו... ובאמת בזכותו התחלתי להיפתח ליותר כיוונים במוזיקה. אנחנו נשמע עכשיו את Love It You Tuesday, שיר פופ מושלם. הסינגל הראשון שלו. כן, אני זוכר נכון. Look through your window. Look who sits outside. Little me is waiting Standing through the night. When you walk out through your door, I'll wave my flag and shout Ah a beautiful baby, my burning desire started on Sunday. Give me your heart and I'll love you till Tuesday. Da-da-da-dum, da-da-da-dum, da-da-da-dum, da-da-da-dum. Da -da -da Who's that hiding in the apple tree, clinging to a branch? Don't be afraid, it's only me, hoping for a little romance. If you lie beneath my shade, I'll keep you nice and cool. Ah, oh, beautiful baby, I was very lonely till I met you on Sunday. My fashion's never-ending and I love it till Tuesday. Da-da-da-dum, da-da-da-dum, da-da-da-dum, da-da-da-dum. Da -da -da Da-da-da-dum, da-da-da-dum, da-da-da-dum. Let the wind blow through your hair, be nice to the big blue sea. Don't be afraid of the man in the moon, because it's only me. I shall always watch you until my love runs dry. Beautiful baby, my heart's a flame, I'll love you till Tuesday. My head's in a whirl and I'll love you till Tuesday. Love, love, love, love, love, love you till Tuesday. Love, love, love, love, love you till Tuesday. Da-da-da-dum. Da-da-da-dum. Ba-ba-ba-bom. Da-da-da-bum. Da-da-da-bum. זה נשמע מוזר, מוזר מאוד. מצחיק, כי זה פשוט גרם, זה נשמע לנו מוזר. כי אתה רגיל לדיוויד באווי מסוים. בדיוק. ודייוויד באווי שונה לגמרי. אחר לגמרי, כאילו לא הוא. ממש. תשמע, אתה לוקח את זה נגיד מול דברים מלואו, אתה כאילו, מה? אבל כן, זה... עכשיו צריך להבין, אני נגיד שמעתי אחרי זה את זיגי ואז בערך, נגיד, שנה אחרי, כבר הייתי בכל ה-Low, וזה מבוצץ לך את המוח. רק התובנה שזה אותו בן אדם עשה את זה, ובספקטרום של עשור פלוס מינוס. טוב, לא סתם הוא היה זיקית. כן. זהו, נעבור עכשיו בעצם לאהבה הראשונה שלי. יש לכל אחד... אפלטונית. כן. יש לכל אחד את הלהקה שהיא שלו, אז אצלי זה תמיד היה ותמיד יהיה קווין. ובואו נחכה, לא, בואו נחכה רגע אם להשמיע אותו, אני רוצה מילה שתיים. בסופו של דבר, פריידי מרקורי מת כשהייתי ממש צעיר. וחוויתי את זה בתור ילד, וזה היה שוק טוטאלי, כי אתה לא מצפה שאמן שאתה אוהב ימות. אתה לא... זה לא... לא נקלט לך בסדר, ג'ימי הנדריקס כבר מת. ג'ון בונאם כבר מת. אחר כך הוא התחסן. בדיוק. ו... שקרה כל העניין, השיר שכאילו ניגנו ברדיו וזה, זה היה show must go on. ואני לא יכולתי לשמוע את השיר הזה. פלוס מינוס 25-26 שנה. Oh. וממש, כאילו, ומזל, באלבום מניואנדו, הוא השיר האחרון, אני פשוט עוצר. ואיפשהו שנתיים אחורה פלוס מינוס, פתאום היה לי איזה קטע כזה של וואו, וניגנתי באיזה ערב 90's, ואחרתי, זהו, הגיע הרגע, שמתי אותו. Mm -hmm. וזה היה אחד הרגעים הכי, הכי מטורפים שהיו לי ב, ב, במסיבה, כאילו. Mm -hmm. כל הקהל צורח את המילים בטירוף, ואומר לי, אוקיי, עכשיו אני יכול לשחרר, מפה אני יכול כבר... Mm -hmm. עשיתי מאז ערבי קווין לקראת ההופעה שהם הגיעו, וכל מיני דברים כאלה. מבחינתי, זה, עם כל הדיסקוגרף המטורף שלהם, זה עדיין אחד ההישגים הכי מטורפים ב, ב, mm -hmm. בדיסקוגרפיה שלהם, טוב, שום הסגורון של קווין. וככה, כשאנחנו מתקרבים... לדי אנד אוף אה, שואו, אנחנו נשמע את זה, שואו, מסטרו, אנחנו פה נשמע פה, יש הקדמה קטנה כזאתי, כן, והנה זה קורה. faces what are we living for abandoned places I guess we know this gone on and on does anybody know what we are looking for another hero another mind is crying behind the curtain of Oh, my. אוקיי, אנחנו או-טו-טו לפני סיום, ואנחנו רוצים לסיים עם... אדגר פרוז, קטע שכולכם מכירים. אם מישהו יודע יכול להגיד לנו מה זה, שישלח לנו לפייסבוק שלנו, של הרדיו, אנחנו נזכה אותו בפרס. מנוי לערוץ לקהן 11. כן. הקטע המקורי נקרא סטאנטמן, מתוך האלבום סטאנטמן. הוא מטאנג'ר אינדרים, גם מהחבר'ה של הקראוט, אבל הכיוון הממש אלקטרוני. אז לשבחם של אנשי התקליטייה ב"קול ישראל", שהם עשו כן, דווקא את ה... כן, הכירו את זה, איך לומר. וזה בעצם, כל התקליט הוא אינסטרומנטלי? אינסטרומנטלי לחלוטין. מדהים. זה... היום היו קוראים לזה ניצחונות של דראנט, אבל זה... זה משהו דים, כאילו, וזה הכל אנלוגי, ו... זה מדהים. כן. אנחנו צריכים לסיים. Mm. אז אייל גולדמן, תודה שהיית איתנו. תודה, תודה לכם, היה כיף להיות. תרשום לך לפעם הבאה להגיע, כן? אנחנו, אנחנו נשמח לארח אותך שוב. בכיף. משה, תודה. תודה לך. דון, ב -ב -ב. תודה. ב -ב. על הליווי תודה. הנאמן והמסור של התוכנית. ותחזרו אלינו לעוד מעדן ויניל בשבוע הבא. להתראות. להתראות.